Марися одна, так от яке зуспіло мене горе. Дворянина батькові взяті схотілось. Ой боже мій! Та де ж на всім широким світі знайдеться дворянин, щоб так мене любив, як любить мій Микола? І я кого так щиро полюблю, щоб проміняти його забуть? Нікого. Краще смерть, ніж заміж за другого. Входи Палашка. Мамо, чого, дитино моя? Що в нас робиться? Чом батько від Миколи старостів не прийняли? Я ж вам давно казала, що люблю його, що він буде мене сватать, і ви самі тому раділи. Ой, дитино моя, не пристало тепер тобі йти за Миколу. Батько каже, що ми... В дворяни вийшли, панами стали, а Микола не дворянин, і через тебе не рівня тобі. Не рівня? Боже мій, а хто нам рівня? Хіба хочете, щоб я дівкою посивіла?» Не журись, дочко, не посивієш. Жених є гарний і чин має. Є? Хто о той Судейський, що приїздив до нас сьопою на Масляній, ти йому вподобалась, пам'ятаєш, що грав на гітарі, співав. Чин великий на ньому, розтиратор Лебонь. Мамо, голубко моя, я давно вже люблю Миколу, а того Судейського тільки раз бачила, не знаю його і знать не хочу». Ох, не завдавай же й мені жалю, у мене в самої серце болить за Миколу, я сама його люблю, та що ж нам робить, що нам робить, коли тепер не приходиться тебе за простого віддать, бо ми в дворяни вийшли, мамо! Жили ж ми перше без дворянства, всі були щасливі, Наше ж дворянство нам здалося, коли воно горе приносить? Коли через нього ви хочете мене нещасною зробить, занапастить мій вік молодий, мамо! «Я ж ваша кров, не губіть мене! Відайте заміж за Миколу, я не хочу бути дворянкою! Краще жить на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном! Це всяке знає!» «Правда твоя! Ох, правда моя добра, ти моя розумна дитино. Ти побалакала зо мною, і в мене наче полуда з очей впала. Сама бачу, що дворянство нам біду робить!» а почну батькові казати, щоб не видумував нічого, щоб жив по старовині, то закричить, зато ногами почне читати мені якісь бумаги про дворянство, затуркає мене, загиркає, зіб'є з пантелику. І я думаю, може і справді вже ми дворяни. І починаю по-панськи привчатись, і самій тоді хочеться тебе за благородного віддати заміж. Тепер не знаю, що й казати, що робить. Вимучилась зовсім і одуріла. От вже другий день ходжу до Сидоровички, вчуся дворянським звичаям, щоб прийнять жениха, бо він сьогодні й приїде. Сьогодні? Мамо, вговоріть же, татка, щоб не губили мене. Ой не можу, дочко, не можу. Тільки посваримось, дитино моя, а товку не буду. Ще й поб'ємось на старість, бо вже два рази мало мало не бились.